بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا أشهد أنك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتأل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحريث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخوات في الله عزكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali Bersama kitab Durusul Lugatil Arabiyah Yang insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Dan sebagaimana yang disebutkan dari Ihsan bahawa malam ini kita masuk ke Ad-Darsu Al Al-Hadi Wal-Ishroon di sini anda melihat di Ad-Darsul Hadi Wal Ishrun Safha ar ah Ar-mi'ah Halaman 114 Ada pun cetakan lama halaman 118 Di sini anda melihat di Ad-Darsul Hadi Wal Ishrun <coughs> Ad-Darsul Hadiya Wal Ishrun Ada eh, satu bacaan yang cukup eh, panjang Yaitu yang judulnya Madrasati Judulnya Mada Nah, siapkan alat tulis yang kiranya uh, ada beberapa yang perlu catat dicatat. Kita baca, lalu kita akan jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kesakatannya yang dikira yang kita kira belum dapat dipahami. Setelah itu kita akan uh, membaca rati-ratinya. Tapi ya, Juan. Alang istemiau jairan. Istemiau jairan, ana akram. Mana istemiau jairan, ya, Juan? Baik -baik. Nah, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, madrasati saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, لها ثلاثة أبواب هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن أبوابها مفتوحة الآن في المدرسة فصول كثيرة هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرسي كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا عشرة عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من الياباني، وهذا خالد وهو من الصيني، وهذا أحمد وهو من الهندي، وهذا إبراهيم وهو من غانا، وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. Wahada Yusuf, wahwa min Ingkaltarra. Wahada Bayram, wahwa min Turkiye. Wahada Ammar, wahwa min Malaysia. Wahada Ali, wahwa min Ingkalt. Of one. Wahada Ali, wahwa min Amerika. Wahada Abu Bakr. وهو من اليوناني وهذا ابو بكر وهو من اليوناني هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة والوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِبلَتُهُمْ وَاحِدَاتٌ هُمْ مُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَتٌ هَذَا مُدَرِّسُنَا اسْمُهُ الشَّيْخُ بِلَالٌ وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ نَحْنُ نُحِبُّهُ كَثِيرًا Masyaallah ikhwan, al-qissah mumti'ah jiddan. Asy-syadlik? Ceritanya menarik sekali ikhwan. Nah, terutama pesan-pesan yang kita tangkap dari paragraf terakhir. Baik, uh, insyaallah semua kosakata insyaallah bukan yang baru ikhwan? Ada sekedarik? Belum. Belum. Tapi tidak mengapa kita kita terjemahkan bersama. Nah, saya minta beberapa ikhwan nanti bersiap-siap untuk menerjemahkan. Baik, kita mulai dari awal kembali. Judulnya apa ikhwan sini? Ceritanya? Sekolahku. Na'un Ma wa manuhu? Madrasati Ma mana madrasati ya sekolahku. Nah madrasati ada ya di belakang disitu. Ya di sini artinya ana. ana. Madrasati itu ada dua dua kata digabung yang pertama madrasatun yang kedua kata ganti ana. Madrasatun digabung dengan kata ganti ana. Ketika digabung maka ana berubah menjadi ya madrasati. Kalau sana kita ganti dengan huwa ya, khat. Kita ganti dengan anta misalnya. Madrasatun digabung dengan anta. Bagaimana perubahannya? Madrasatuka. Madrasatuka. Anta di situ menjadi ka. Madrasatuka. Nah. Huwa Madrasatun digabung dengan huwa. Madrasatu. Madrasatuhu. Nah, berubah menjadi hu. Madrasatuhu. Nah. Di sini madrasati digabung dengan ana. Hadhi madrasati hia karibatun min al masjidi hia madrasatun kabiratun laha tiga tu abuabin abuabuha mafthuhatun al an saben menterjemahkan ni ya, kan mana terjemah mana? Tapi fadliah hikmat. Nah, madrasati sekolahku. Nah, hadhi madrasati ini adalah sekolahku. Hia karibatun min al masjidi. Sekolahku dekat dengan masjid. Nah, ia Madrasah Tun Kabi adalah sekolah yang besar. Nah, laha salah satu Abuwabin memiliki tiga pintu. Nah, dia atau sekolah, sekolah memiliki, memiliki tiga pintu. Nah, Abuwabuha Abu. maftu hatulnil ana. Nah. pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah, pintu-pintunya sekarang ter. Ah, santai. Di sini ada kalimat qaribatun min. Qaribatun min lawan katanya ba'idatun an. Antum an. mau tahu ya, perbedaannya? Qaribatun pasangannya dengan min, ba'idatun pasangannya dengan an. Qaribatun min, lawan katanya adalah ba'idatun an. Nah, tidak menggunakan min. Jadi tidak ba'idatun min. Ba'idatun an. Ma diddu kabiratun ya ikhwan Ma diddu kabiratun Apa lawan kata kabiratun Sogiratun Sogiratun Taib al-faqra as-thaniya Man yaqra al-faqra as-thaniya Sama yuterjim Saya akan membaca paragraf kedua Lalu menerjemahkan Kalau ada dua Naam Fil madrasati Fusulun Kathiratun Naam Hada fasluna Wahua faslun wasi'un فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك وذاكر كرسيه وذاك وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم Maktabul Mdrssi Kebirun, Wmaktabul Tulabi Cgiratun. Nah, terjemah ke, manfaatlik? Di dalam sekolah ada beberapa kelas. Film Madrasati di sekolah, sekolah Faslun Katiaratun. Banyak kelas. Nah, ada banyak kelas. Nah, ada Fasluna ini kelas kami. Nah, wahwa Faslun wasiun dan kelas kami luas sekali. Nah, fihi nasi datani Di dalamnya terdapat dua jendela yang besar. Wahsant. Wafihi maka tibu wakarasiyu. Dan di dalam kelas itu ada beberapa meja dan kursi. Nah, ada meja-meja dan kursi-kursi. Nah, Wahsant. Wafihi saburatun kabirotun. Dan di dalamnya terdapat Papan tulis yang besar. Nah, ada maktabul mudaan Ini mejanya, meja Pak Guru. Nah, zaka kursi yuhum dan itu kursinya Pak Guru. Nah, zaka artinya Zalika Di sini dihilangkan lamnya. Tapi maknanya sama. Zalika dengan zaka maknanya sama. Nah, watalka maktabul tulabi wakarasi yuhum dan itu meja-meja meja-meja eh, para mas. Mahasiswa dan, no. no. dan kursi mereka. Nah dan kursi-kursi mereka. Nah. No. Maktabul moderi kabir, kabirun. Nah. No. Meja pak guru itu besar. Wamacah tibutulabi salhirun. Nah. No. Dan meja para mahasiswa itu kecil. Nah. No. Santai. Barakallah. Terima kasih. Syukuran. Dzakirullah. Tep. Hadhihi fakrak tanya. Lain afakrak tari. Sekarang para ketiga. Mana yang fakrak? Tep. Paderiak. في فصلنا أشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. وهذا يوسف وهو من إنكالترى وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا عمار ماليزيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا, وهذا عني وهو من أمريكا وهذا أبو بكر wa min Yugoslavia lafiya. Nah, seperti ada perbedaan antara cetakan lama dan cetakan baru, ya. Nah. akan wa... baru minal yunani cetakan lama? Yugoslavia. Min Yugoslavia lafiya. Tayyib, labas. Naam. Khodir ya, terjem. Di dalam kelas kami ada sepuluh murid. Naam. Antum terjemahkan sedikit demi sedikit. Fi okay. faslina. Fi faslina, di dalam kelas kami, asyratu tullabin. Ada sepuluh murid. Naam. Wahum min biladin mukhtalifatin mereka datang dari negeri yang berbeza. Nah, hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Wahwa min al-Yaban, dia berasal dari Jepang. Nah, wahada Khalid, wahwa min al-Sin, dan ini Khalid, dia dari China. Nah, wahada Ahmadu, wahwa min al-Hind, dan ini Ahmad, dia dari India. Wahada Ibrahimu. وهو من غانا اني ابراهيم دن dia dari gana وهذا اسماعيل وهو من نيجيريا اني adalah إسماعيل دن dia dari نيجيريا نعم نيجيريا احسن وهذا يوسف وهو من انكلترا دن ini yusuf dia dari inggris نعم وهذا بيرام dan ini adalah Bayram, Wahua min Turkiya. Nah. Dan dia dari Turkiya. Nah. Wahada Ammar. Wahua min Malaysia, Dan ini adalah Ammar. Dia dari Malaysia. Nah. Wahada Ali. Wahua min Amerika. Dan ini adalah Ali. Dia dari Amerika. Wahada Abu Bakrin. Wahua min Yugoslavia. Atau min Yunani. Nah. Dan ini adalah Abu Bakar dan dia dari Yugoslavia Naam, masyaallah yaikh. Antum lihat ya satu kelas dari berbagai macam negara. Subhanallah. Ini pemandangan di Jami' Islamiah Madinah Al Munawwarah. Ayat al-faqra ar-rabi'ah, paragraf 4 dan ke-5 sekalian. Anda ya ikra'. Ikra' jayyidan. Bisauti al-aali, bisautin aali. Naam. Ikterab min hada al-mikrofon. Ta'ala hizmet ta'ala kana. Ikterab minna. Naam. Naam. Tafadhal hum min bilaadin mukhtalifatin. Naam. Wa lughatu hum mukhtalifatun Walakin diinuhum waahidun wa rabbuhum waahidun wa nabiyyuhum waahidun Hum muslimun wal ikhwah. Naam, ikhwah. Wal ikhwatun. Naam, teruskan haza. Hada mendarisuna, ismuhos ismuhos Shaykhul Bilal. Nah. Wahyu min Suria. Wahyu min eh? Suria. Min Suria. Nah. Tep. Wahyu rujulun salihun, nahu nukibuhu kathiran. Tep. Di sini ada perbezaan sedikit antara cetakan lama dan cetakan baru. Cetakan lama Suria, wahyu min Suria. Adapun cetakan baru min Al Madinah. Tep. Nah. Terjemahki, ya min Fadlak hum min qaryatin mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda nah wa lughatuhum dan bahasa mereka berbeda nah wa alwanuhum muhtalifatun. dan ras mereka berbeda alwanuhum ras uh, al al nah na. ma asli mana ma ma aslinya alwan alwan jamak daripada laun -wari. launun, launun laun artinya warna kulit nah ras warna kulit ras Nah, mungkin. Tapi, lahirkan hatta yatudih ala ma'na للمستمعين ويعرف المعنى الأصلي اللون بمعنى ورنانة. ولكن di nuhum wahhidun meskipun agama mereka berbe meskipun agama mereka satu. Nah. و akan tetapi. و لكن di akan tetapi agama mereka satu. Nah. Warobu hum dan Tuhan mereka satu nah. Wanabi Yuhum Wahhidun dan Nabi mereka satu Wakiblat Tuhum Wahhidatun dan Kiblat mereka satu Hul Muslimun mereka orang-orang Muslim Wal Muslimuna Ekhwatun dan orang-orang Muslim bersaudara. Nya Allah. Nya. Isteri. <coughs> Hala Mudar Risuna. Hala Mudar nah. Ini guru kami. Ismuhu, ismuhu Shaykh Bilal. Nah. Namanya Shaykh Bilal. Wahuwa min Suria. Dan dia berasal dari Suria. Nah, cetakan baru dari Al-Madinah. Nah, teruskan. Wahuwa rojulun salihun. Dan dia laki-laki yang soleh. Nah. Nahnu nuhibuhu kathiron. Dan kami mencintai sangat mencintai. Dan, dan kami sangat mencintai. Nah. Ah santari, mahibbuhu كثيرا. Menghubungilah insya Allah insyaallah. Baik. Tabarakallahu fikum ya khana. Alhamdulillah, entahina min at-tarjamah ha. min al-qira'ah. Baik. Taibalan lanna an ha. li al-mustami'. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar rojo untuk menghubungi kami di line telepon 021 bagi Anda yang memiliki kitabnya atau mungkin yang ingin ikut berinteraktif, Anda yang menghubungi di line telepon 021 8236543 dan kami sampaikan untuk pelajaran pada malam ini pembahasan dari bab yang ke-21 Madrasati. Baik, kita angkat penufan yang pertama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa umu di mana? Ummu Ihsan di Kranggan. Nah, nah Ummu Ihsan, tafaddali. Silakan dibaca. Nah. Madrasati. Hadhihi madrasati. Ditarjem, Langsung diterjemahkan. Namp. Sekolahku Hazi Madrasati. Ini sekolahku Hia Kori Minal Masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Ini mana South Southwier jite. Southwier. Namp. Istemir Fazal, Istemir, teruskan. Nampaisan. Hia Madrasatun Kabiyatun. Namp. Sekolahku eh, besar. Nah. Laha salah satu abuwa Sekolahku mempunyai tiga pintu nah. Abuwa buha mafdu hatu nil'an nah. Pintunya sekarang terbuka nah. Pintu-pintunya sekarang? Pintu-pintunya sekarang terbuka nah. Kerana karena pun di situ jama' Mufrafnya apa umum? Isan? Babun, Babun. Nah. Teruskan Fil madrasati Fil madrasati Fusulun kabiratun. Sekali lagi umum? Fil madrasati fusulun kathiratun. Naam. Di sekolahku mempunyai kelas yang banyak. Naam. Hadza fasluna. Ini kelasku. Ini kelas kami. Ini kelas kami. Nah, karena di situ artinya nahnu. Nahnu ya. Nah. Wa huwa faslun wa dan kelas Kelasku bersih wa sieun bersih Tuan. kalau bersih nafifun nafifun ani wa sieun apa Ma makna luas. luas dan dia kelas yang luas wa huwa faslun wa dan kelas Kelasku luas enam taifun nafidzatani kambing horatani di dalamnya ada dua jendela yang besar. Wafihi maka tibuwa kora siu dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Wafihi -kursi. sabu ratun kabi ratun dan di dalamnya terdapat papang tulis yang besar. Haza mak sabul mudariz. Ini meja guru. Naam. Wa daka kurtiyuh. Dan itu kursi guru. Naam. Wa tilka maka tibul thullab. Naam. Wa tilka sekali lagi Umaysan, wa tilka. Wa, wa tilka maka tibul thullabi. Naam. Wa kurtiyuh. Wa karasiyuh. Karasi Dan itu meja meja siswa dan kursi-kursi mereka. Nah. Ya. Masabul mudarisi Meja guru besar wa makatibul thullabi saghiratun. Dan meja-meja pelajar kecil. Ya, Santi Omisan. Omisan sebentar. Ya. Ada yang saya ingin tanyakan beberapa hal. Di sini ada beberapa isim musanna Sebutkan, Umu Isan, isimu Tanna yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. Na, Dengan? Kabiratani Ahsant. Posisi Kabiratani di situ sebagai apa, Umu, umu Isan? sebagai moduf ilaih. Moduf. Sebagai moduf ilaih? Yakin, Umu Isan, sebagai moduf ilaih? Karena kalau moduf ilaih, dia harus majurur. Tapi di sini Kabiratani dia marfu. Dia adalah naat sifat. Oh, Naam na sifat, oh, sifat dari nafidatani. Naam nafidatani. Naam naat dari nafidatani. Tahir. Tahir. Lalu sini satu lagi umusan. Di sini ada beberapa isim jamak. Tolong sebutkan tiga saja umum. Tiga isim jamak yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. Makatib. Ma Ma Lalu Ma Karasiyu. Karasiyu Terakhir. Uh. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Nah, makatib, Bu, benar. Ini jama' Jamak daripada maktab. Qarasiyu benar jama' juga dari kursiyun. Satu lagi, Bu. Tulabib. Naam. Tulab. Tulab, naam. Jamak daripada? Talibul. Baalim ahsan. Naam. Syukran, Ummi Ihsan. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. <tik> warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Ummi Ihsan, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami. Di lain telefon 021 823 6543. Taip, kita angkat panggilan yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu? Di mana? Uh, Ima Di mana Umu? Di Simanggis. Cai. Nah, serahkan Ibu Ima. Dibaca baca paragraf ketiga sekarang. Ada bukunya Ibu Ima? Alhamdulillah. Ada. Nah, alhamdulillah. Serahkan. Hmm fi satlina asharatu qulati sekali lagi lina asharatu fi satlina asharatu qulati naam wa min allati mukhalifatin sekali lagi ummu ima wa min wa min bilalidin mukhalifatin sahih naam Haram Muhammadun wahyu min al-Yaban. Nah, langsung diterjemahkan umu dari awal. Fi okay. Di dalam kelas kami ada 10 murid. Nah, Wahum. dan mereka dari negara yang berbeda Sahih. Ini Muhammad dan dia dari al-Yaban. China. Al-Yaban Jepang umu. Oh, nah, dan dia dari Jepang. Nah. Wahada Khalidun, wahua minas sini. Minas sini. Minas sini. Nah, terjemahkan. Dan ini Khalid, dan dia dari China. Ah, sad. Nah, sahih. Nah. Wahada Ahmad, wahua minal Hindi. Ini, dan ini Ahmad, dan dia dari India. Sahih, nah. Wahada Ibrahim, wahua minal Khona. Wahua min... Min Hona. Gaya ini diperbaiki perbaiki Ima Hona. Ghah Ghah. Hona. Tep, lah bas, teruskan. Terjemahkan. Dan ini, ini dan ini Ibrahim dan dia dari Yehona. Dari Ghana. Nah. Di Wa mana Ghana, Buima? Ghana itu di mana, Ibu, Ibu Ima uh, Kurang tahu. Ghana itu di Afrika. Nah. Uh. Nah, teruskan. Wahada Ismail wahwa min Najiria. Nah. Dan ini Ismail dan dia dari Nigeria. Sahih. Naam. Wa Yusuf wa huwa min England. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Sahih. Naam. Wa hadha Perom wa huwa min Turkiya. Dan ini Perom. Naam. Dan... Dan dia dari Turki. Nah, namanya agak sedikit ini nih. Aunek nambah Nah, teruskan umum. Wahala. wahala amarun dan <coughs> wahala amarun wahwa min uh, Malaysia. Wahwa. Wahwa min Malaysia. Sahih. Nah. Dan ini amar dan dia dari Malaysia. Sahih. Nah. Wahala alim wahwa min Amerika. Nah. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Sahih, nah. Wahda ib. Wahada? Wahada ab, Abu, abu Bakrin, nah. Wahwa mi Yugoslavia, nah. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yugoslavia. Baik, terima ibu Iman Jazakallahu yeah. khair. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Tersebut satu alinia kembali kita berikan kesempatan mungkin untuk ikhwan ya, Saudaya. No, untuk ikhwan. Baik nah. bagi para pendengar Ahwat sementara di pending dulu. Terbagi bagi para pendengar ikhwan yang ingin masuk Anda bisa menghubungi telepon landline telepon kita di 0218236543. Sekali lagi kami sampaikan untuk alinia terakhir ini kita berikan kesempatan untuk pendengar kita, pendengar ikhwan di 0218236543 dan untuk pendengar akhwat kami mohon maaf sementara Dipending dulu kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan tapi kita angkat Assalamualaikum halo Assalamualaikum tadi terputus ya sekalian kami sampaikan bagi pendengar ikhwan yang ingin ikut bergabung kami berikan kesempatan di alinya terakhir dari pelajaran yang ke-21 dengan uh, hiwar atau nas yang akan dibaca dengan judul Madrasati atau sekolahku Ya, anda bisa menghubungi di line telefon 021-823-6543 Kita angkat telefon yang berikutnya Assalamualaikum Halo Ya, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dari Abu Ishan Di mana, Bapak? Di Ciritung Ya, tayo hmm. Tayo, -ya, Alhamdulillah Abu Ishan, kaya bahaluk Abu Ishan, kaya bahaluk Hai, Alhamdulillah. Masya Allah, na'am. Fadal, Fadal ya Abu Hassan, dibaca. Ya. Na'am. Hum biladin muhtalifatin. Ada yang terlewat satu kata. Sekali lagi, Abu Hassan. Hum um min biladin muhtalifatin. Na'am, sahih. Terjemahkan langsung. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Sahih, na'am. Walugatuhum muhtalifatun. Walugatuhum. Ganya panjang. Walugatuhum muhtalifatun. Na'am dan bahasa mereka berbeza-beza. Sahih. Wa walwanuhum mukhtalifatun. Dan warna kulit mereka berbeza-beza. Sahih. Naam. Walakin binahum wahidun. Sekali lagi, ulangi san, walakin. Walakin binuhum wahidun. Naam. Akan tetapi Tetapi agama mereka satu. Sahih. Wa wahidun. Dan roh mereka satu. Naam. Wa nabiyuhum wahidun Dan nabi mereka satu Sahih Wa kiblatuhum wahidatun Dan kiblat mereka satu Nah Kum muslimuna Mereka muslim Wal muslimuna ikhwatun Dan muslim itu bersaudara Sahih, nah Hadamudari Hada sunnah Nah Ini guru kami Ismuhu syaykhu bilalun Namanya syaykh bilal Nah Wahmin Suria. Sekali lagi. Wahwahmin Suria. Nah. Dan dia dari Suria. Nah. Wahwahrojulun Solihun. Dan dia laki-laki yang soleh. Nah. Nahnu Nuhib. Nahnu Nuhib Bukhukasiron. Dan kami sangat mencintainya. Sahih. Nah. Syukuran ya Abu Hassan. Jazakallah khair. Warkatul Afiq. Waalaikumsalam. Alaykumsalam. Alaykumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berlalaan istirahat awalan 5 دقائق. Baik, pendengar aja di mana saja berada, kita akan tetap di jangan ke mana Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa judul berikut ini. Nurun min al-Quran.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 Wa nablukum bi syarrin wal khairi fitnatan wa Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakiri wa Kembali di frekuensi 756 AM dan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka bukunya di pelajaran yang ke-21 dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 114, cetakan yang Lama di halaman 118. Taufol Nah, Bismillah, al-Salatul Salamu ala Rasulullah, wara Alihi was wa Muwarah wa Baad. Intahina min Qur'ati an-Nas. Kita sudah menyelesaikan bacaan an-Nas. Wallahul Amin. Nadzulfi tamarin. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Wa nabdal an bi tamarin al-awal. Kita mulai dengan at al al-awwal latian yang pertama. Di sini disebutkan ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Apa Ma ajib ya akhwan? Jawablah. Jawablah. Anil as'ila? Dari soal-soal pertanyaan, pertanyaan. atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah? Berikutnya. Berikut. Al-as'ila di sini jama' Jama' daripada? Su'al. Su'alun. Naam, ahsanta. Fa antarabad di sini ya akhwan, pertanyaan-pertanyaannya Uh, jawabannya adalah berdasarkan apa yang kita baca tadi di diceritakan. Di ya. nah, jadi jawaban-jawaban untuk soal uh, latihan pertama ini adalah sesuai dengan apa yang tersebutkan dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, ya. jadi tidak bukan jawaban bebas, bukan. Ini ya. jawaban berdasarkan apa yang telah kita baca tadi. Nah, antum paham insyaallah? Dan minta di sini? Paham. Ya, Semoga nah, yakin insyaallah ikhwan dan akhwat di rumah juga insyaallah paham. Baik, kita mulai dari ikhwan di studio dulu. Uh, sekitar 2 sampai 3 soal baru setelah itu kita masuk ke Uh, para pendengar, soal berikutnya enam. Di sini ada tiga ya, kawan. Mana yang ada? Anta ya. Saya kesat. Nya Wahidun. Enam. Aina hadhih Madrasati. Enam. Aina hadhih. Afn. Aina hadhih Madrasatu. Sahih. Enam. Hadhih Madrasatu. Kribe min Masjidi. Ah, santai, ya, kawan. Sahih, arjawab, ya, kawan. Sahih. Sahih. Enam. Sant. Taip. Enam. Enam. Enam. Kam baban laha Laha Salatatu abuari Nah, laha salatatu Abuari, sant Salatah, muntaz Muntaz, naam Salatah, naam Am mughlaquatun Abuwaabuha Abuwaabuha al-ana Am maktuhatun Nah, as-soal Abuwaabuha al-ana Maktuhatun, naam, sekali lagi Akhirnya dibaca soalnya, naam أمغلقة أبوابها الآن أم مفتوحة نعم الجواب أبوابها الآن مفتوحة أحسنت أبوابها الآن مفتوحة نعم أحسنت الأخير أربعة أربعة كم نافذة في هذا القسم نعم فيه نافذتان كبيرتان صحيح فيه نافذتان كبيرتان الأجبب إن شاء الله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 Silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Safiyah di Cakung Ustaz. Di Cakung Nak Na, Ummu Safiyah ada bukunya? Ada Cakung Nah Tafadal Ummu Safiyah Dari nomor lima ya. Nah Bangsa Tam Toliban Fi Hazal Fasli Nah Berjawab uh, Fi fas, Hazal Fasli Asratu Tullah Sahih Nah Ahsant Nah Sittah Nomor 6. Aqulluhum min biladin wahidatin. Sekali lagi, Umu. Aqulluhum. Aqulluhum min biladin wahidin. Dengan jamak biladin. Apa baladin? Oh ya. Aqulluhum min baladun wahidun. Eh min baladin wahidin. Naam. Tahu jawab? La. La. Terus min bila bilatin mukhtalifati sahih. Naam. Syukuran Ummu Safia. Ya. Jazakallah khair. Naam. Barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Ya, sedikit demi sedikit anda bisa menjawab di 021 8236543. Pertanyaan masih ya, tamrin yang pertama. Anda bisa menghubungi di 021 8236543. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa umur di mana? Muhasan bekasin. Tae. Namp. Tae. Tae. Muhasan. Tadi umur Hasan ya. Sarang umur Hasan. Nomor berapa sekarang? Rokam Sabah. Sabah. Sabah. Min Aina Abu Bakar namp. Min Aina Abu Bakar. Huwa min Yugoslavia. Huwa min? Min Yugoslavia. Min Yugoslavia namp. Ini cetakan lama Yugoslavia. Cetakan baru Abu Bakar Min. Min al-Yunan, naam, naam, naam. naam. Kilahu masahih, naam. naam. Samania? Samania. Min aina Ahmadu. Min aina Ahmadu. Naam. Huwa min Hindia. Huwa minal? Hindi. Min al-Hindi. Sahih, ya, kawan? Ah. Ahmad min al-Hindi? Naam. naam. Muhammad atau Ahmad? Ahmadud. Oh. Ahmad, Ahmad. Ahmad. sahih. Huwa min hindi Huwa min al-Hindi. Naam, ah, sant. Satu nomor lagi umum. Naam, tisah. Sita min ayna yusufu Sekali lagi nomornya berapa tadi Ummu Hasan? 9. 9. Nah, Sita, 6. 9. 6. Min ayna yusufu? Naam. Wa min min al-inkartar. Naam sahih, huwa min, min al-inkartar. Baik, syukran Ummu, uh -huh. jazakallahu khair. Barakallahu fiki. Wa alaikumussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ummu Ahsan dan kita berikan kesempatan yang lain bagi anda yang ingin berinteraktif secara langsung dalam pembelajaran bahasa Arab kita anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk peningkat ikhwan di sedih dulu nah, nah. Jadi, kalau begitu anta man, man yang Anta entah yusik entah khidmat, al -akhir. ada tiga nomor lagi yang belum kita baca nah, nah fadal akhir asyarat asyarat من أين محمد نعم. ارفع صوتك قليلا يا حدمت من أين محمد نعم هو من اليابان هو من من اليابان من صحيح يا أخوان صح صحيح صحيح نعم. صحيح سنت. من مدرسهم اكراء الرقم أحد, أحد عشر أحد عشر نعم من مدرسهم نعم مدرسهم الشيخ بلال نعم الشيخ بلال أحسنت على خير 12 12 Min اين هو هو من المدينه هو من المدينه على قولي من الطبقه الجيده اما بالنسبه للطبقه الكريمه هو من سوري من سوريا نعم cetakan baru huwa min al madinah cetakan lama huwa min min suria deh yeah. ahsan tayyib kita lanjutkan ke at-tamrin asani at sepertinya nah kita lanjutkan ke at-tamrin asani at kita harapkan malam ini kita selesai membaca al dars al hadiya wal ishrul InsyaAllah, minggu depan kita akan baca darstah sanih wa lishruh. Kita masuk ke temerin sanih. <coughs> Latihan kedua. Dha' hadihil alamah. Dha' hadihil alamata amamal jumalissahihati. Amamal jumalissahihati. Wahadihil alamah. Hmm. Amamal jumalillati laisat sahihah. Dha' hadihil alamah. Memang nak dha' ya kawan? letakkan letakkan, letakkan. hadhil alama tanda ini antum lihat tanda dalam kurung tanda ceklis tanda sahih amamal jumalis sahihah di depan kalimat-kalimat yang yang benar wa hadhil alama dan tanda ini tanda yang, apa yang dimaksud tanda di sini tanda khata tanda silang amamal jumalil latiyats sahihah di depan kalimat-kalimat yang tidak benar Nah, di sini agak sedikit berbeda soalnya, Ikhwan. Antum tinggal berikan tanda sahih atau khata saja. Kalau benar maka antum bilang sahih. Kalau khata salah, antum bilang khata. Faham tu? Ya. Nah, itu saja. Nah, sahih atau khata. Nah, dan kalau khata, tolong dijelaskan di mana khatanya, di mana salahnya, lalu di dibenarkan, dikoreksi. Nah, type nafthal majelis teme. Nah.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 Minal Mator Nah Minal Mator Sahih atau Khatak? Uh, Khatak Khatak Aina Al Khatak Di mana salahnya? Madara Sati kori batun, minal kori batun Minal masjid. Khori Batun Minal masjid. Sahih Nah ya. Tadi al -ma Maman Al Mator Ya Abudi uh, Bandara Bandara Nah Yang benar adalah dekat dengan Masjid Dengan Masjid eh, Nah Ithnan Ithnan Laha Salah Satun Abu Wabun Sekali lagi Akhi antum bacanya salah Laha Laha salah satu, lahas salah satu Abu Abin. Nama salah satu Abu Abin, nama. Uh, sahih, sahih atau salah? Sahih. Sahih, nama. So kesekolah itu memiliki tiga tiga pintu. Sahih ya, kwan? Sahih, sahih. nama. <coughs> Terakhir, salah apa? Salah apa? Abu Abuha, ha mughlaqatun, mughlaqatul ana. Mughlaqatun, mughlaqatul, mughlaqatul ana. Mughlaqatunil ana. Mughlaqatunil. Lohnya ah. enggak ada mim. Nah, tidak ada tapi di situ ada, ada tanwin. Nah, ada dua huruf mati yang bertemu. Naam. Naam. Abwa buha ana. Naam. Sahih? Uh, Khata. As sahih yang benar? Abwa buha maftuhatul ana. Maftuhatunil ana. Ahsanta yahi. Syukran ah khair. Barakallahu. Wa iyakum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masih kita berikan kesempatan untuk pendengar Roja yang ada di rumah Atau di mana saja anda menyemak uh, siaran kami Di 021-823-6543 di 021-823-6543 ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam taib, Dengan siapa umud di mana? Dari umudina Fi Bebelan Fi Bebelan, taip Fadol umudina, rakam arba'ah Arba'ah Maka tibut Maka tibut tulabi kabirun. Naam. Sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih yang benar adalah saghiratun. So Naam, maka tibut-tullabi saghiratun. So Teruskan. 5. Khamsa. Khamsa. Maka maktabul mudarris kabirun. 6. Sahih. Sahih. Naam, so so Naam. ahsanta. Naam. Terakhir, 6. Sitta. Fi fasl fi faslina asharatu-tullabin. Nyam. Sahih. Sahih. Nanti kelas kami ada 10 mahasiswa. Sahih. Naam. Syukranum. Jazakallahu Wa. khair. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Satu penelpon lagi Baik, Satu penelpon kembali kita berikan kesempatan untuk pendengar roja. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Pengin amri. amri. Di mana Amri? Di Tangerang yeah, Masya Allah Tangerang, jau sekali Fatalia Hamri, Anda tahu sampai di mana kita sekarang? Sabah Rokum sabah, nama, sant Sabah Ammarun minal Yaban Khatah Khatah, sahih? Ammarun Ammarun minal Ammarun minal Malaysia Ammarun min Malaysia Sah Sahih, ya Malaysia, akhwan? Sahih. Nah, diceritakan baru Minal Yunan. Antum minen, minen dari mana tadi? Ammarun min? Ammarun min. Minal Yaban. Minal Yaban tadi. Iya. Yeah, kan. nah, nah, teruskan. Samanya. Samanya. Daironah min Turkiya. Sahih. Nah, sahih. Nah, Tisah. Tisah. Yusufah min Malaysia. Hapa? Yusufah min, min Malaysia? Hapa atau sahih? Kata, okay. asalnya mana? Hormina. Hmm. Yusuf min? Min Encal Taro. Sahih, min Encal Taro. Terakhir, asharah? As asharah. As Mud Mudarisa min al Madinah. Mudarisa min al Nah. Sahih? Nama. Kalau cetakan baru sahih min al Madinah. Cetakan lama min. Surya. Tayib, syukron akhi. Juzakallah khair ya akhi. Barakallahu fikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada amri di Tangerang. Nah Tayib, uh, kita masuk ke at-tamrin Al-Salih tamrin yang terakhir, latihan yang terakhir. Di sini soalnya juga agak sedikit unik ya Khan, agak sedikit berbeda dari perasaan persoalan yang lainnya. Di sini perintahnya adalah Uzkuril bila dal waridata. Fid-darsi Min Asia Wa Afrika Wa Urba Udhkuril Bilada Ma mana Udhkur? Sebutkan, Sebutkan. Al-Bilad Negara-negara Al-Waridah Yang Yang tersebutkan Fid-dars Dalam pelajaran ini Pelajaran al-dars uh, Al-Hadiah Wal-Ishurun Min Asia Baik dari Asia Wa Afrika Atau dari Afrika Wa Eropa dan dari Eropa. Nah, ada 3 uh, negara-negara yang <coughs> kita diminta untuk menyebutkan ya. Pertama negara-negara dari Asia, lalu dari Afrika dan terakhir dari Eropa dengan syarat semuanya disebutkan dalam pelajaran ini. Jadi tidak dari luar. Di pelajaran yang kita baca ini, tidak dari luar. Nah, antum paham yang dimaksud di sini? Paham toh insyaallah? Paham, insyaallah. Antum mana, ma ikhwan? Paham. Paham, masyaallah. Baik, man yabda Iran? Dari Sri dulu. Okay. Nanti setelah itu kita sholat uh, soal saja kita kepada Khan di, di rumah. Nah, apa eh. itu Nah, fakta dari dua. Al billah yang tiada Asia. Nama. Malaysia. Nah, al awal Malaysia, thumah. Malaysia. Fakat Malaysia? Malaysia. Tidak, huna balad akhir ada negara lain. Al Hindu, thumah. Fakat. Wa... Anta zakarta isninain faqat. Antum baru menyebutkan dua saja. Banyak. Anta ma ta'arif bi jughrafia? <laughs> ya? no. La, anta mustalim bi al-jughrafia la. Masykil. Tayyib, mushkil. La meskira. Taib, meskira. Labas, labas, ya akhi. sudah menyebutkan dua tadi. Men Malaysia, lezat. Minasin. Tayyib, alhas. Dawruka anta. Da dawru Ihsan la. Minasin. So. Minasid. Tayyib, Suma al-Yaban. Suma al-Yaban. Ada lagi? خلاص. Uh, خلاص. Uh, ada ada Malaysia. Malaysia dari mana antum? Ada di sini Malaysia. Ah, ada sahih. Lalu ada uh, Yaban. Lalu ada Asin As dan terakhir ada Al-Hind. Nah, 4. Ah, santai ya. Baik, teruskan. Kita berikan kesempatan kepada yang akan di rumah. Baik, nah, kita buka penampung. Untuk menjawab pertanyaan eh, yang tersisa, silakan bagi pada pimpinan roja di 0218236543 atau menyebutkan negara-negara yang tertulis atau yang tersebut di dalam nas ini dari Afrika dan dari Eropa. Taya kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong. Ya dengan siapa Bapak di mana? Dari Alvan Lampung. Dari Alvan di Lampung ini? Ya. Langsung langsung dari Lampung. Tinggal di Bekasi. Oh, oh tinggal di Bekasi. Taya. Terima kasih telah. Ya. Taya. Selamat sore Taya. Ah Alvan. Silakan Ah Alvan. Atom tahu sampai A di mana kita? Ter eh, terputus, terputus suaranya. Alfon terputus ah Alfon anda bisa menghubungi kembali ya di kesan Ya kemon maaf sambungan telefonnya terputus. Say bagi kepada pendengar roja silakan anda yang ingin menjawab pelajaran yang kedua puluh pertanyaan yang terakhir ini yang tersisa di pelajaran dua pertanyaan yang ketiga kita angkat kembali. Assalamualaikum. Nah. Ya wassalamu'alaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana? Uhamid Muhammad Ilyas Pantai Labu. Pantai Labu. Baik, Abu Hamid, antum tahu sampai di mana kita sekarang? Kebetulan saya belum ada buku Mbak. Belum ada bukunya, tapi siap mencoba insyaallah. Insyaallah. Tapi karena antum tidak punya bukunya, mm -hmm. jawabannya bisa bebas, bisa dari buku maupun dari yang di luar buku. Nah, di sini pertanyaannya adalah antum menyebutkan mm -hmm. Uzkur al-Bilad, sebutkan negara-negara alati fi Afrika. Mm -hmm. Yang ada di Afrika. Nah, Antara sebutkan. Nah, paling tidak empat saja anda minta. Nah, atau kurang dari itu, tidak apa-apa. Afrika, Nigeria. Dengan bahasa Arab tentunya. Uh, min, bila diminta Afrika dan uh, Nigeria. Nigeria. Nama nah, semua. Uh, Assyria. Nama? Assyria. Suria? Assyria ya. Suria fi Afrika? Tidak, tidak. Suria tidak uh. di Afrika. Suria. Arab. Suria di Asia. Nama? Uh. Ada kata. Nama. Antara baru Afrika. satu lagi. Naam Ghana Ghana, sahih Rana. Naam, 2 Alakhir? Alakhir. al, -akhir. al -akhir. Hmm. Negeri di mana kaum muslimin pernah hijrah ke sana Pernah uh, hijrah Hijrah ke sana kaum muslimin ketika di awal-awal Islam Yafri Naam Madinah <laughs> Madinah Madinah yeah. tidak di Afrika Madinah di Asia Madinah La al-Madinah al, al Munawwarah fi Asia Antah khata antum salah Sebelum ke Madinah Kemana Al Al-Habashah Al-Habashah Al-Habashah Alhamdulillah Syukur maki Jazak lahir Barakalaiikum ya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Masih soal yang kedua Belum ya. selesai Tapi masalah yang kedua Bagi para pendengar raja Silahkan anda bisa menghubungi di Dilan telepon 021-823-6543 Terbuka untuk umum. Tafongbol. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah dengan siapa di mana? Dengan um, Komar Pasarpu. Nah, serahkan Pak Komar. Uh, Negara-negara yang ada di benua Afrika. Um, Ghana sama Gwona. Nigeria. Ghana dengan Nigeria. Ya. Nah, itu saja yang Antum tahu. Tidak e, lagi di sini yang dari Afrika. Kayaknya tidak ada. Terima, terima. Syukur nahi. Jasa terakhir. Antum yang terakhir yang ketiga sekali nahi. Albila dulu TV Urba. Negeri-negeri yang ada di Eropa yang tersebutan dalam pelajaran ini. Ingkar Taroh, Ingkar Taroh, ada Wahid. Turkiya. Turkiya, sahih. Amerika. Amerika, terakhir. Yunan. Yunan atau Yugoslavia. Taib. Yes. Syukuran ah tomar. Jazakallahu khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Taib. Uh, kita sudah menyelesaikan latihan yang terakhir. Uh, masih ada yang belum kita baca yaitu al-kalimatu al-jadidah al-jadidah nah jani itu buku nya belum selesai nah al-kalimatu al-jadidah kata-kata yang baru di sini nah yeah. ikra ya antay ihsan ikra al-kalimatu al-jadidah al <coughs> al-maktabu nah jam'uhu makatib nah antum lihat di sini al-maktabu jamaknya adalah makatib nah al-launu jam'uhu Al-Wanun -Wanu. al alwanun na'afan warna warna, nah, warna warna warna Walakin nah. maknanya tetapi na'am alkursiyyu kursi jam'uhu karasiyu karasiyu na'am sahih uh, kursi kursi na'am alqiblatu kiblat na'am dzaaka ai dzalika nah, sama dengan dzalika uh, dia sama seperti dzalikati tepat uh, sepertinya Uh, dengan berakhirnya al kalimatul jaidah juga berakhir pembelajaran pada malam hari ini. Insyaallah. Nah. Taip, Soal, ada pertanyaan iya. dari SMS, Saudara kan? Baik, ada satu pertanyaan ya masuk dari Akhnurdin di Jakarta dan juga beberapa pertanyaan yang sama. Tadi disebutkan di awal-awal uh, pembahasan tentang naat dan manut. Naam. Afwan, uh, saya mohon penjelasan sekali lagi untuk memperkuat hafalan yang sudah Bapak Indonesia kemarin. Baik, hafalan sudah lupa, Tes. Tapi sudah kita pernah bahas sebelumnya e, permasalahan yaitu tentang an-naat dan al-manaut atau nama lainnya adalah al-sifah wa al-musuf an-naat itu artinya sifat al-manaut artinya al-musuf benda yang disifati. Agar lebih jelas mungkin diberikan satu contoh misalnya e, di sini contohnya adalah e, apa ya kawan contoh di sini. Nah hum min biladin mukhtalifatin di sini ada kalimat biladun mukhtalifatun ini adalah contoh daripada annat wa almanut sifat dengan almausuf kata sifat dan benda yang disifati biladun mukhtalifatun mana sifat dan mana benda yang disifati ya khan sifatnya adalah mukhtalifatun mukhtalifatu mana mukhtalifatun Berbeda yang berbeda-beda Bila adun al mausuf atau al-man'ud Dia posisinya sebagai benda yang disifati, disifati. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahawa An-na'atu itu pasti selalu mengikuti al-man'ud Sifat harus mengikuti benda yang disifati Jika benda yang disifatinya muzakkar, Maka sifatnya harus muzakkar. Jika benda yang disifatinya mu'annath Maka sifatnya harus mu'annath jika al mausufnya atau al-man'udnya Atau benda yang disifatinya Muhalla bi-alif-la Maka juga sifatnya harus Muhalla bi-alif-la Dan begitu seterusnya Nah, mudah-mudahan ini penjelasan yang uh, cukup Bagi pertanyaan tadi Ada ya. lagi pertanyaan? Ya uh, InsyaAllah Pada pertemuan akan datang Kita akan bahas Ad-Darsu Ad-Thani wal-Ishrun Dan di, di, di Ad-Darsu Ad-Thani wal-Ishrun Ini ada beberapa hal yang akan panjang penjelasannya yaitu berkaitan dengan al-mamnu min as-sarf dan insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan akan datang dan berarti nanti setelah kita menyelesaikan adars atsani wal-20 tinggal berapa bahan lagi ikhwan? Tinggal satu lagi adars atsalis wal-20. Mudah-mudahan tinggal dua atau tiga pertemuan lagi. Dan insyaallah pada akhir pertemuan mudah-mudahan kita akan menyiapkan soal-soal untuk ujian antum. Dan ujian ini ujian menyeluruh, ujian menyeluruh. Bukan dari batas terakhir, tapi dari awal sampai akhir buku ini. Dan soalnya, Insya Allah sudah ada. Apakah nanti soalnya nanti juga tertulis atau hanya lisan? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari pihak radio Raja seterusnya. Dan anak harap di persiapan dari sekarang, di persiapan dari sekarang. Hujan ini bukan hanya untuk antum di studio, tapi juga ikhwan dan akhwat di rumah. Dan anak-anak minta, mudah-mudahan hujan ini menjadi tolak ukur bagi kita dan mudah-mudahan, Insya Allah nilai antum semuanya. Bagus kita harapkan begitu insyaallah. Tak mungkin uh, sekian dari ana. Uh, jika ada benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jika ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan setan. Dan kita mohon ampun kepada Allah dari semua kesalahan. Uh, saya tutup Subhanahu Watalik. Syukur Alaih. Ilahil Anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.